الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل لا ومن يردل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين عمروا اتقوا الله حفظ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن جثع الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعض فان اتبع الحديث كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما سامسم الله عندي mis takvalımazsalarım Allah subhanahu wa taala bizi bu dini yollayıp peygamber sallallahu Allah s.ə.vələ buyurur ki اَلْيَوْمَ اَقْمَلْكُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ələ əyə Yani, yani bu sizin dininizi kâmil etdiyiniz. Ve kâmil etdiyiniz. dinin kâmiline alaqə amel edip ki bu dindən amel etmeyi. Ve Allah s.ə.vələ bize ne yakışı var, anca onu deyip ve nefis ameller varsa ondan qadağan edin. Ve bu fakəd iyi biçiməyi de deyip Əgər halalı buyurubsa və aramı buyurubsa, bu təqəd yib içməkdə deyil. Hətta bu, əhlakı da insana aiddir. Və dinimiz ancaq gözəl əhlakı əmr edir və pis əhlakıdan çəkinmək həmçinin əmr edir. Və həmçinin dini kəmirliyinə insanlarla münasibəti də qeyd edir. Allah səbələ buyurur. Allah səbələ Buyurur Cəbadullah, mənə tüşrikü bih şeyə. Allah Subhanahu buyurur ki, yalnız mənə ibadət edin və mənə şərik qoşmayın heç bir şeydə. Allah Subhanahu şey ibadət əmr edib vəm əmr edib ki, ona şərik qoşmayın. Və şərikdə ibadətdə hansısa bir şeyi qeyrətinə sərf etməyidi. Bu ibadət kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və hətta ibadətin qəbul olsun. Lakin çox da ki, bəzi qardaşlar, bəzi müsəlmanlar İslamı başa düşməyib, dini başa düşməyib və dini başqa cür başa düşüblər. Təbii ki, bunun səbəbləri var və görürsən, başa düşməyində fərqlənib, görürsən, hərəkətlərində fərqlənib hamısı nədəndir? Dini başa düşməmək dini alf bilmeyle vesayet. Çünkü düzgün sert fikirlere düşmeyi, sert fikirlere itha falan sebepler var tabi, aydındır. Ve görürsen ki, bir neçin afer bir şeyi okuyor, dolayı ki ki içinde, görürsen şakilenir başa düşmeyileri ve görürsen başkası öyle bir şeyler danışır ki adam tercih edilir. Nasıl ki hemen şeyleri senin özünde okuyursan. Tabi ki insan, düzgün başa düşməməyi və ya düzgün yola düşməyi bunun səbəbləri var. Həm birinci səbəblərindən həm senin niyyətin düzgün olmamağı, niyyətin Allah üçün olmamağı, niyyətdə başqa şey olmağı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu Allah üçün buyurur ki, kim elm öyrənsə cəmatı öz tərəfini çəkmək üçün və ya özünü tərifləmək üçün və ya insanları özünə tərəf çəkmək üçün qiyamət günü cənnətini onaya gənməcəyik. Həmçinin səbəblərindən insan qəsdi, zəniyyətdən sonra qəsdi, məqsədi başqadır. Və ya məsələn, insan cahildir. Görsən, bir az oxuyub, və Allah üçün hələn, bir az oxusaydı, onları da başa düşərdir. Yəni, xulatə insan, əgər hə görürsən, problemli insandırsa, xoşu gəlməz çıxırsa onun kökündədir problem. Kökündə. Məsələn, insanı başqa fəhmlərə aparan, səbəblərdən həmçinin möhtərəm müəllimlər, kamilliyə çatmamaq, naqis qalmaq və ya hətin qəzəb, görsən insan qəzəblənir, deyim mən incil çıxdı, mən belə deyicəm. Və ya mən bu fikri götürəcəm, bunu şirdəcəm. Və ya həmçinin səbəblərdən görsən ki, qısa qalmaq istəyir. Bu da xəstəliyin əlamətlərindəndir. Görsən ki, bir şey olur, biz hə, indi mən indi mən belə deyicəm. Bu da səbəblərdəndir. İnsan əlati düşməyi Və ya fəhmdə ayrı düşməyi, hər kəsin görsən səbəblərindən məqsərlə həyatında olan müşkül məsələlər. Görsən bəziləri çətinliyə dözmür və gedir məsələn, nəxey fikirlər hansı insanlara qoşulur və bu problemlər olabilsin bilsən evindədir. Görsən evində bu problemlər səbəb olur gedir o fikirlərə. Və ya məsələn, həyatında görsən nəسى alınmır. Nə çalışı gör alınmır. incir cəmiyyətdən incədir və başdır hər hansı ve neyse nail olmaz bir alınmır ve el aktır başka meselelere hemşinin, fayas, hemşinin olabilsin cahilliğinde İslam'dan kaba olay beleydi yani insan zürbüzür fikirlere düşmeyi dini meselelerde olan onun, psal onun psalı cahitden normal olmamalıdır sebebidir görsen mesele cahilliydi görsen böyle narazıydı bir şey diyen kimi indirdi veya sahib vesaire Və çəlilpina və eləcə dindadalar şeylər bir qurtardı, mən hoşməyanmadım. Bu heç bələdidir. Bu heç bələd idi, mən incidim qurtardı. Mən küsdüm və gedir başqasına məsələn qoşulur və ya başqa şeylə başqası danışmağa, bunlarınsa cahilliyində bu bələdidir. Və ya cahilliyindən görsən keçək, özüm çox yuxarıdan aparırdı və gəlib finə görsəm bir çökmə bilmir, tavazölar ola bilmir. Heç yox, eləcə desək ki elə səzik, mən kimə tav olacam? Yox, nəvarsan, və mən özümə, mən özümə, həm də oxuyuram, türk sözlə, kitabları başa düşürəm, Allah mənə başqaldır, Allah hər şey qaldır, dükdardır. Görsən, el şeylər danışır qəribən insan. Bunlar səbəbələ hamısı. Və ya, görsən, başqa, görsən, insanın təbiyyətindəndir. Görsən, hansıq farklı olur, istəndən qabaq və yaşıb, bu üşiyyən kardır və yaşıb. Gəl İslam'a, İnsan sadəcə yo olmaz. Gərək səbirli olasan, gərək tələsməyəsən, gərək qaza müəyyənəsən, ətraf və vəsait insanlarla münasibət. Hətta valideynlə, əgər sənin valideynin məşğulət şəhərə düşməyə, Allah təala deyib, bu həsrətdə təvəllümdür ki, yaxşı doğra, dilin necə yanır, mən təzəmləyəm. Mən Allahı daha çox istəyirəm. Ona görə mən valideynləmə də Allah salam Allahə görə. Ona yörəm. Yani kökünde problem var insan. Çünkü normal, ağırlı insan hele fikirlere gidemez. Ağırlı insan davetleri fikirleşer. Işte, ağırlı, Allah ki Allah'ı yalnızsa Allah'a ibadet etsinler. Şiçikten çekinsinler. Normal insan buna gider. Yoksa kalkçıdan sen nelerse danışkınan veya bu sen badir eylesin valideyim ve, koşu, e, valideyim ve münasebeti poz. Konularının münasebeti poz. Konşularının münasebeti poz günü. İnsanlara başqa cürbahtı ilə Dədəşələr, bu İslam deyir İslam bizə belə demir Peyğəmbər sağlısıdan Bizə belə öyrətməyir Belə tövsiyə eləməyir Bax, Allah s.ə.vələ nə deyir? Bu tür səbəblər Hamısı münasibəti deyişir Münasibəti deyişir Fikirlər deyişir Minhəci deyişir və s. və s. Təbii ki, səbəblər var İnsan elə belə düşmür o cürbətlər yollara Və Allah Subhanahu öyrə buyurur. Allah təala buyurur. Vahidullah <gülüyor> şey e, və Allah Subhanahu buyurur ki, Allaha yalnız Allaha ibadət elə ona şərik qoşma Ve sonra ne deyir? Deyir, validindən, atanla, ana ilə yaxşı olman. Bu öz haqqından sonra valideyin hüququ çağa daxil olub. Valideyin hüququ Allah Subhanahu silahli bu anda öz haqqından sonra valideyni qeyd edir. Allah Subhanahu buyurur başqa ayədə. Yəni şükürlü və vali valideynlərə. Ruhman olan 14. Mənə şükrlə və valideynlərinə təşəkkürlər. O va səbəb ilə sən dünyaya gəlmirəm. O böyüdüblər sən balaca olanda səni baxırdılar, gidilmişdilər, səni təmizləyirdilər. Kimsə eləyər? İndi böyüyü, deyir Allahu Akbar. Və başqa ayda Allah s.w. buyurur ki, وَقَدَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَا بِالْوَالِينَ اِنْ اِحْسَانًا İsraq 23 Allah s.w. ona ibadət eləməyi müfərdə bildi, əmir etdi, yalnız onun ibadəti və sonra deyir ki, valideynlərlə yaxşıda. Gəl ya görürsən bu əməli ediyirsən, bu haqqı ediyirsən, dinimiz bütün haqlığa yerini getirendə onda kâmil sayılır. Yoxsa sən bir dənə namaz kuldun, kusardım, mən artıb, bələyəm, başqa şeylər rəayət edilməsən, İslam sənə əhlə demir. İslam sənə kâmilliyyət varır. Ona görürsən valideynlərlə, Yaxşı davranmalasan, Allah razılığını qazanmaq istisənsə, hətta ki, asır olsa belə, baş başqa dindədir. Allah Subhanahu tala-nın o 15-ci Deyir, "Əgər valideynin sənə Allah şərik qoymanı ilə səlamat olmaq, baxın yaxşı davran." Köpçüyükdən böyük günah varmı? Yoxsa sən peyğəmbərə qalsan daha belə qeyrətlisən? Daha belə can yanansan dinim üçün, Resul sallallahu əleyhi Şafı kimi dözdülər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə daima dualandı, deyirdi ki, Yarabbi, atamana bağışla. Allah s.ə.q. sonra göndərdi ki, olarmış ki, illa ola bağışlamırız. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləndi kifayətlənmədi. Atadanadır. Yəni deyil, dedi, Yarabbi, icazı verə olağa ziyaret edin. Təhərə bilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellək edir. Ziyaret Allah s.ə.q. icazə edir, anasını ziyarətləməyə. Və sabələ ki, gedirdə anasının qəbrini yana ağlayırdı. Bax, bir danaşı çatırdı. Bax, İslam belə əmr edir. Hətlə övəndən sonra, kim başqa şey deyir o, İslam belə qadaşlar. Görürsən, bəzi cavanlar, hansı ki, indi özü gətə bilir və s. Axtarır ki, anam ölsə, anam ölsə, cənazi qılın yoxdur. Namaz qılmur axonu görəm. Subhanallah. Subhanallah. Deyir, qətamağan çapır dəyir, olar. Lazımsa mə hə? Bu İslam deyil. İslam deyil, qardaşlar. Qalmış o namaz kılmayan o iftorkun məsələdir. Böyük alimlər, dillər kimi namaz dılmaq lazımdır. İbn Teymiyə, Allah Biri namaz dılmır, ölüb. Biri qılmayıb, qılıb atıb ölüb. Bir de kılmayıp karakçı kılıyor. Bir kânsız namaz kılma olmaz. Şeyh Hristiyan diyor ki, Rahimullah, İtihmiye, İçine de namaz kılmıyor. Başar-ı Hulun da dedi ki, Her bir zamanda namaz kılmayan çok olur. Lakin Müslümanlar olan, onlar için namaz da kılıblar, <gülüyor> Canağda namazı da kılıblar, Müslümanlarına da bastırırlar. Hette o alimler ki, Namaz kılanlara kılmayanlara kılmayanlara kılmıyorlar. Olar da tepsi gileyenler, Hette canazen kılırlar. Bəhədən də olurlar, bunu görmüşük biz. Ona görə, Allahım, belə şeylər girmə əsləm, bir sən niyid o? Səndi ki, vəli, bu, pis əməldir, bizə ki, namaz qılmağa yaxşıdır. Yox, namaz qılmağa pis əməldir. Bəni, böyük günahlardandır. bu, münasirləti qərək deyişməyəsən. Xüsur, səndi valibənin nə, sənin? Olmaz, Allahdan qov və ged, var, dinləni, özür istə. Həmçinin qırdaşlar, mü Allah Subhanahu <gülüyor> buyurdu ki, "Ya Abdullah, bu ansı Misal surəsində ve bunlar 36-cı ayədə buyurur ki, "Va Abdullah, la tusrik bihi şey'en və valideynə iskanə, fa ditil qurbə." Surə Allah Taala üçüncü hakkı deyir. Bir qohumluqla, qohumluqla da yaşa o. Baş saxlı olsa belə, başqa dində olsa la. Peygamber Peyğəmbər sallallahu bir yəni anası gəlir. Anası müsəlman idi. Yollaşı dəyək ki, Muhammed sallallarına icaz alın, qoyma evə, yoksa yoxdur. Piyyamlar sallallıq gəlirlər ki, ya Rasulullah sallallarına vəsi ki, anası gəlir, anası müşşikdir. Dəyir, qoy evə və hürmət elək, puhtəvirlər. Bəs Allahə inanan və elhamdə dinin ayindən əməlliyən, hətta beləşi görsən, valideyn namaz kılandı, valideynən yakşı dəyil. Və ya namaz kılmır, yine o bağda verilməsə, sen valideynə maaf Hənsə qohumlar, qohumlar, Allah səhəni yadıma salıq, yadımıza salıq, o vaxtı deyəndə ki, yalnız ona ibadət ilə və ona şərit qoşma heç bir şeydə de. və deyir ki, valideynə qılaq, onu və sonra deyir ki, qohumların yaxşıyıq davran. Qohumların yaxşıq, sonra deyir ki, vələ yetəmə, yetimlənməndə. Çünki yetim ehtiyacı var, yetim oluq ki, atasın iltirək, həddi buluğa çatmamış, həddi buluğa çatlanan o yetim salıq. O va satu üç çatan nəsrətini yetimliyi keçdi. Və sonra verilmiş kinlər, yeni ehtiyaclar onlarla da yaxşı davran. Muamələt. Həmcini vəl-cazi zulquba vəl-cazi cənubi və sahbi bil-cənbi və ibn-is-səbir və məmələkə əymanukun. İnəllahə la yuhibbu <gülüyor> man kana muxtalanan Sonra kedilədi ki, həmcini qonşu, yaxın Həssə kafır olsa belə. Gəliyik ki, İslamda kafır əgər qonunursa, qonşul cöpsi olanaq. Sən Müslimdə, Peyyambər sallalları sən qonşusur, yahudidir. Və eşidir ki, uşaq xəstələnib. Gelir, şahans ziyarət bilməyə. Yəni, sən Peyyambər sallallarını daha qeyd etdirsən din üçün? İndi çullar və ərfləri, əleykumlar böyük ərflən özdə. Özü fəxirlirlər, cümən azıqlar fəxirlirlər, mesfiyyənlər fəxirlirlər. Asa bəzmətlər başa düşmən məhrum olublar. Haqqdan, savabdan. Şeytan onları və elə göstərib. Deyil ki, ağırıqlar da gör Orada o məqsəd, yəni dini sevməliyik. O əlaqəyə aid deyil. Başa düşmələr, islaməyə. Həmsin mühsələm müsələminlar, Allah Subxanəsələ buyurur, həmsinin müsafirə, müsafirə Yaxşı başkinə. Həmçin əl-i olanın altında e, Mələk-ül-Eymən. Yəni, cariyyələr və səqiqatınlar Sonra dill gönüləri qutar Allah. Allah qaləyəni. İnnəlləh <gülüyor> lə yuhibbu mən kənə muhtələ fahura. Allah subhanzələ. O ki, özündən razıdır. Özündən dağıtır. Onu sevməz. Və Allah qaləq bu ayənin axında fikirliyyətən səbəbin getirdi. Təkəbbüllik, bazı səbəblərdən ən böyük idi. Təmmənə məlumdur ki, qohunla, qonşuna, valideynlənnə əlavən pislik edirsən. Görünür deyir. Allah Subhanahu məryəm surəsində danışır və deyir ki, "O barram bi validati, və lam yec'alnni deyir ki, "Vəman izvalbinəni yəxşirəm." Və peyğəmbər peyğəmbərləsə valideynlənnə yaxşıdır və Allah sağlar məni təkəbbür təkəbbür və özümdən razı etmədi. Çiçəyirsən, təkəbbürlük və özümdən razılıq səbəb olur valideynlərinin yaxşı alaqıda olmamaq. Bax, Peyğəmbərlərə. Peyğəmbərlərinin hamısı valideynlərə müsəlməndir ki, kafiridir, lakin baxırdırlar valideynlərlə. Və təsəvvürlər müsəlman olan valideynlərini cəhəm. Ona görə Allahdan qox, çalışılma sülərdə ehtiyabda olub və həmçinin, necə fikir istəyirsən ayədə, həmçinin daxildir qonşu. Peyğəmbər salıqlar üçünün ki, Cevrail həmçə mənə tövsiyə edirdi. Tövsiyə edirdi, daha o qədər qonşu barədə. Daha o qədər tövsiyə edirdi ki, artıq elə bildim ki, insan ki, şövləndə evdə, mimarlından qonşuya da düşür, o dərəcədə. Yəni, o qədər Cevrail qonşu ilə yaxşı olmağa tövsiyə edirdi. Var, şafir o Ona görə düzgün başa düşmə lazım qardaşlar İslamıya, oxumağa lazımdır, hətta bəzlər elm məsələsində də. Bəzlər oxumağa lazımdır, elm lazımdır, Allah baş deyil, təbii ki, bu sufilidir, bu a.s.m. məqqəyə deyil. Bəhi. Və hətta məktəblərdə, bəzlər laqeyd yanaşır məktəblərdə dünyavi elmlərə, bu da xətadır. İslam dünyavi elmlərini qədəqən əksinə İslam əmrili dünyavi elmlərə öyrənmək. Hristiyanlıqda yalnızca də yoxmuydu onlar, dünyada eləkdir? Hətta onlar İslamdan götürdü o İslamdan götürdü. İslam əvəldir o dünyada eləkdir. Ona görə, hər dən görsən qardaşlar, gəlbə soruşurlar, bu elmə öyrənmək olar, bu elmə öyrəncənə. Elmə öyrən, niyyətin Allah üçün olsa, səvəl qızaməcəksən. Hətta halkı elmə olsun, tibbi və səhər, başqa elmləri, öyrənmək lazımdır. Müsləminlər gel səvəldə olsun. O də İslam, sən bir dən şəriyət öyrənməyə. Yo, dünya və elə də öyrənməyi ləzmədir. Çünki dinimiz əmrlədiyik bələ. Və da salam var, sədəcə niyyət gələdə salam. Çünki niyyət gələdə olma səhər şəriə eləmi öyrənsən, salam gəlanməcəsən. Ona görə fikir vəlsən salamlara, eləmi öyrənməyi üçün məsələrdən biliblər. Eləmi öyrənməyi həfə cihabdan üçün bilibler. Ona görə Peygamber salsın gəldi, hətta valideyini baxmaq cihaddır. Cihadın növlərindəndir. Peygamber salsın gəldi, birinci üçün yarısıdır, mən cihadı girmək istirəm. Qidə valideyindən və, qidə vəli. Qidədə cihad ilə. Yəni, onlara baxd ilə. Onlara baxmanın cihaddır. Sən evində cihad eləməsən sən, sən bayirində cihad eləməni düzgün deyil. Sən cihadı bilinci evində elə, başıq bilinci sənə özündür, öz əyaliy Validin, sonra geyib cihad ediyorsan başqalarına. Emindir, cihad edemeyən əsasını biz kurmuyuz. Ona görə bayrda siz cihad da onun için alamın ki. Bu qaydadır. Həmçə eləm övrənmək də cihaddır. Cihadın övrənməndir. Hətta dəvət Və İbn-i deyir ki, Rahimə Elm taleb edəmək ve elm öyrətmək düşməndən cihad də cihad edəməkdən əksəldir. Və Şafii dəyir, rəhəməhullah fərd olan məsədələrdən en əksəli elm taleb edəməkdir. Soruşlar ki, ya İmam Şafii hətta Allah yolda cihad edəməkdən də və hətta Allah yolda cihad edəməkdən də Abu Hurayr r.ədiyələləliyyə sahabə-i feyləm də əksələbəsi dəyir ki, ben elm əmri vəyə bir qadağını öyrənmək 70 dəfə Allah yolunda dövüşməyədən daha mənə sevimlidir. Təsəvvirlə, İslam elmə necə yer verir? Hatta Peygamber sallallahu sənə əsrləri nəhnədi müsəlman babalarına hər yazım Osmanlı öyrətse azadlığa bırakırdı. Təsəvvirlə, əsrləri yalnızca o düşməni idi, öldürə bilərdi. Təsəvvirlə, elmə İslamləcə qüvvət verir. Yer verir. Ona görə çıxırla bətləyəcə elm eləməyə və s. və s. və, s -və. və ya elə bilər ki, İslam eləməyəndə bəsdir. Xətadır, böyük xəta. Oxumak və altındır, müşah eləməyə və İslam bu əmridir. O vazhələ, İslamdan götürdü ablamısın. Həsən al-Basrı veyirəm Deyir ki, Allah spantala, elmdən ən böyük neymət, ən böyük əzəmətli xəlq xəl xəl etməyib. Elim, elim ele böyüdür ki, ona ne çatmaz çatma, ne ömre, ne cihaz, ne sedeqə, ne de azad eleməyib. Egər elim Allah-u Teala suret verseydi, o güneştən də, aydan da ve o da də, və səmadan və əştən də gözəl olardı. Ongyada Yahya ibn-i Əbi-Tefir, rəhəməhullah buyurur ki, əzlədiyir ki, İbn-i Abbas'tan soruşdum, radiyallahu anhəmədən. Cihad vərdə soruşdun. <gülüyor> soruşdun cihad vərdə, cihadın əfsəlləri vərdə, xeydli olmağa vərdə. Dedi ki mənə, dedi ki, bilir, sen onlar xeydlisin, senə deyin. Dedi, Bi. dedi Bi, ki, dedi ki, dedi ki, tic, otururda insanları çünlə öyrətsinə, elmə öyrətsinə, insanları tümün baştanlığa öyrətsinə. O, cihaddan xeydlidir. Bunun bir peygamber sağlık talebəsi. Her şeyin geri başlamda, və İslamla gəli əsası qura-qura gəlməlisən. Sən əsası xarabdırsa, qurmamışansa, sən quramıbəcəksən o birisi mərtəbələrdə. Əməllər mərtəbələrləndir. Ona görə Ebn-i Qeyy-i ona görə Ebn-i Qeyy-i İmrəxim bir ki, kim vacib olan məsələni tərk edib, vacib olmayan məsələyə gedirsə, o şeytan vəşələrləndir. Yəni, sən valideyni baxmaq, Valideynlərə baxmaq, çox məsələlədən yani, əslindir, ən birincidir. Vacibdir. Evindəkilər dəvət edək, əmsınlar vacibdir. Sən bu vazib-i tərkiliyib, vazib gedib vacib olmayan məsələyə qaçıb-i doğuşurursansa, ibni qəmdir bu şeytan, o adam şeytan vəşəsinlədi. Dəvət edək, dəvət edək, vacibdir. Durub, oturursan, baxmaq ki, a, mükafirdir, yoxsa yox, bu belədir, yoxsa yox, Sən başqa olmaya bilərsən, başınmağın bir gün şeytanla çatışırsan desən. Ona görə əməllənin mərtəbələri var, sən mərtəbələnməyə çalış. Və bu da İslam dinimiz bizə bunu əmr eləyir. Müstəqərm müslimlər, Ağar ibn Peydə buyurur, Allah, Allah yolunda dəvət eləmək, Allah yolunda dəvət eləməyə düşmənlərə oxatmaqdan xeyirlidir və əslidir. Və Bə çalış dəvəti valləndənə yaxşı davran, toxunlarla, çağ qonşularla, insanlarla ümmiyyətlə, və çalış bilginə və çalış xos e, danış bilən səfqəlik olmaq. Bax, Allah Subhanahu Musa əleyhissələmə dir cəharla, dir şəhət firavun yanına. Demin nümayişdədilər. Yo, şəhətə hakim mə başımı gərir gizdin olan. Olmaq hakimə evlərin tamamında olmaqmı? Bizdə də İslam da böyle dəyib, bizdə də ki, qırağı diginəm. Egyəm dəşəq, səhvacir dəyir, dua elə, və e səlam. Diyə ki, Musa'ya, Harun'la. Ki, şir onların en böyük kâfir olurmuş, en zalim, dəhşəkdir. Yox. Ki, gör, egyəl böyle bir kâfir, böyük kâfirə, böyük zalimə, Allah səhələ, peygəmbərə dəyir ki, sələlləyə səlləmə çəkdir, dəyir ki, dəyir ki, dəyir ki, dəyir ki, dəyir ki, dəyir ki, dəşə Deyir ki, yaxşı dağış olmalıdır, yaxşı, yumuşaqdır. Bax, ədəb, Allah rəbbani tərbiyyə, rəbbani dəvət bağlıdır. Ona görə, insanların yaxşı olmalıdır, yaxşı məhləq olmalıdır, dəvət, ilə danışmaqdır. Dəvət hərəkətindir sənin, hərəkətin, o dəvətdir. Çox ölkələrə, bəzi ölkələrə, müşələmanlar gelirlər, İslamı ölkə qəbuldir, İslamı ölkə. Sadəcə, üsəlman tazirlərin əməllərini görüb düzgünlüklərinin qəbul edirlər İslamı, onun yüz dərbəs edənə danışmadır, hətta hərəkətindir, hərəkətlər və fikirlər, danışı fikirlər, və qohum, qonşu, bulanın yaxşı davran, İslam bunun üzə əmirli, əgər başqa yoldan çıxırsansa o İslamdır, o artıq sən səhv yoldasan və şeytanın yolundasam. Allah Subhanahu beyh şefailanlardan hepiniz. Allah Subhanahu xalqımıza rəhmat etsin. Allah Subhanahu ölkəmizə, sülhümüzə, oğlan-qızlarımıza, ata-babalarımıza bərəkət versin. Allah Subhanahu bizi, məscidimizi, əhli, məscid əhlinin qorusun. və taqbulə zəllaqullah li və lakum və li sa'ibin muslimin kullu zaman estəğfiru minhu huwa الحمد لله يا رب العلمين والصلاة والسلام على أشرفنا في النبياء السمين سيد محمد وآله والآله وأصحاب أجمعين إبقر الله إن الله يأمر بالعز والإحسان وإيتائز القربة وإنحان الفحشاء والمنكر والبهي يا ايدكم لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبر والله يعلمنا